Я навіть ладен виділити основу в страшенно складній клітині душі, такій, що за мільярди років досліду, ще родійними пристроями техніки, неможливо добратися до кінця на глибині. Вживаю для тієї основи термін «первопсихічник». Він склався в ґрунті життя кожної психічної клітинки. Його джерелля криється окремо серед незримого океану енергії, одночасно внутрішнього, як і зовнішнього для нашої світової фізикальності поставленого в інших простірностях, ніж наше. Звідти приходять прапервісні імпульси всякої сили, так що бризки звідти біжать навіжено, як фотони в нас. Але найвищу цінність від небес і для небес врощено в зміст життя цілої душі. Її найважливіша світложизність, вирішальна для всього складу клітин як цілости, з'являється в її внутрішньому космосі, незбагненною зірковинністю. Проймає його, надаючи богоподібного відпечатку духовним полум'ям, що творить очищену душу вічно в такому стані. Олег наважується злегка зайти в нагад. «Мені надто незвично вчувається приваблюючо, всією дивовижною складнею, як в готичній музиці, і треба думати з безнастанною движністю кожної сили душевної. Прошу, забудьте всю композиційну поставність», – замовляє нестриха. «Забудьте враз, немає її, зникла». Бо так вона статична і невідповідна для дійсності. Насправді ж вся особистість існує в діяльності, мов твориться стовпик огненний над ватрою. Тут розвивається зірка з випливами потужності від осереддя, від серця, як вузла, де збирається вся розвітлена зв'язь душі, через кров з тілом, і де сфера найсуттєвіших течій нашого душевного життя з його вихідних початків. Тут також працює ткацький кросна, зготовляючи всі тканості почуттів, побагачені взорами суто людської істотності. Розвивається тут також весняна яблуня, її вицвіт білий духовністю, назвем святістю праведників. Благословенні стануть, в кому подолано бунт низових, непідлеглих для свідомості, мікророзумів і когось із верхників всієї збірноти. На відміну від небес – Відчищених з повсталого заколотництва, сфери наших мікророзумів здебільшого застаються почорнені ним без нашої рішучості звільнитись через спокуту. Олег, слухаючи, примірив докірний вислів до свого душевного стану. З'ядучою навією від закладу демонічного, куди був, допустився вночі на розвагу, спокусно введений рукою вольового майстра Гремника. На брамному вступі величались найповажніші об'яви з астрологічної науковості, а в глибині – адизна, при чорній месі з димами наркотичної отрути і розгулами люцеферичного оргазму. Дно підсвіття, в душопогубній заразі. Я втік, ледве вирвавшись, але вже протруєний наскрізь, і тепер мені пригрізна дорога очисності на межі життя і смерти. Відчув її до краю, звідуючи остаточно, що мені самому осталось аж до первоосновних складників душевних, і зготуюся зустрінути громовицю. Бесідники стали при граничній загорожі кладовища, що через неї ворітцями можна вийти до забур'яненої пустошки, по сусідству з рідкими похованими, де тільки одна з них вирізнялася поблизу свіжонасипаною землею і необсіченою брилкою пісковика, навіть без імені покійного. Нестриха пояснив, чому там занедбаність. Киньмо перед відходом погляд на викляту дільницю з самогубцями. Там поки що заборонено мені з наказу розпорядника викосити зарості. Глядіть, останній похорон. З темнотою розкопаної землі назавжди поклав до підґрунтя скалічену плоть розпачливого в тяжкій недузі. Боявся він операції в монастирському госпіталі, французькому і викинувся з четвертого поверху на вимущений придвірок. Найсмутніша доля. Вертаємось. Я знаю того, там в землі лежить непрощенний повіки гріх, дозгодився Олег. А все ж небесне милосердя Ісуса Христа міцніше, ніж весь гріх людства за всі віки. Сторона незбагненності. На зворотній подорожі Нестріха підвів співбесідника до підніжжя сірої надгробної скелі з біломармуровою постаттю окриленого ангела на зріст вищий від людського.